Ні, тепер він точно відчув, що життя мало сенс. І той сенс полягав у чомусь глибшому, ніж у написанні докторської праці. Він стосувався життя загалом, ставлення до себе, до людей, до того, що відбувалося на світі. Можна сказати, в його нехитрі існування прийшла якась легкість, якої він ще не міг до кінця відчути, не міг розгледіти її причини, але та легкість була радісною. Це, певне, і є дорослішання, гадав Лянга, вирушаючи до бібліотеки. Солодка врівноваженість, підпорядкованість його графіку певній дисципліні. Прояснювала розум і дозволяла думати вільніше, ясніше. Він легко складав план наукової праці, тож і незчувся, як більш або менш оформив її перший і другий розділи. Третій розділ, який вимагав діалогу ідей Штукенгайзена з іншими дисциплінами, він поки що відклав, сподіваючись надолужити це у Відні. Якось прийшовши додому після чергового тяжкого, але продуктивного дня в архіві, він сів навпроти портрета Штукенгайзена і відчув ні з чим не зрівнянне почуття вдячності, до цієї людини. Робота над його біографією поступово змінила його у монастрії, вчила його ставати розумнішим, більш терплячим і навіть люблячим. Він відчув, як теплоприязнь до Штукенгайзена заливає його серце і на душі. Стало затишно. До чей йому підкотилося сльози каяття. Каяття за те, що раніше так марнував своє життя, був так засереджений на речах і так мало цінував людей. Коли Ляне зрозумів, що плаче, то схаменувся. І втер очі. Одначе тепло в серці нікуди не зникло, а тільки посилилось. І Стефан просидів біля портрета Штукенгайзена до пізньої ночі. Відчувши новий смак до роботи, Лянге під новим кутом почав перечитувати біографію Штукенгайзена. Раптом деталі з такою дбайливістю, змальовані Чижвошенським, припинили видаватися йому кумедними і старосвітськими. Він перечитував деякі абзаци по кілька разів, особливо ті, де Чижвошенський робився поетичним і змальовував осінь на Лемківщині, родинний побут Штукенгайзенів або їхній Себастьяном дитячі пустощі. Він учитувався знову і знову в розділ, де були описані їхні ігри в театр, і де батько Себастьяна віз на санях їх театральний гурт до Львова. Тепер усі ці деталі видавалися йому значущими, сповненими особливої солодкої ваги. Раптом вони стали значити для Стефана не менше, ніж зріла діяльність Штукенгайзена. Він перечитував їх знову і знову, сподіваючись знайти якесь ірраціональне, а все ж пояснення незвичайному життю Себастьяна Штукенгайзена Натомість відчував, як дадай більше, привертається до цієї постаті.